بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفعينا وصافينا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين توقيعه تاendelea درسنا ذاته تفسير القران الكريم توقيعه مشمون مشونه ما سوره المائده جزؤين 60 ya cteni 7 anasema Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ya ayuha ar-rasul mtukufu baligh ma unzila ilayka min rabbik yafikileshe maagizo yote aliyotumwa kwako kwa kutoka kwa Mola wako yafikilishe kwa umma yafikilishe kwa jamii mafunzo hayo yote uliotumwa kwa umma yafikishe pa lam taf'al fama ta risalata na kama hukufanya hivyo utakuwa kama hukutekeleza ujumbe wa Mola wako. Kama ukizuia kitu kimoja, tuneno moja tukilizuia. Utakuwa Utakuwa kama hukupeleka chochote katika maagizo ya wa Mola wako ulikokuamati. Usiogope, cha nini cha usiogope kitu. Kwa nini uogope wallahu ya aslimu kamina Wakati Mwenyezi ndiye anayekuhifadhi wewe kukuepa na vituko vya watu na madhara ya watu chuki zao udha zao. Maka yao ya maovu yote Mwenyezi Mungu amekudhamini wewe kwamba atakufika. Inna allaha la yahdi alqauma alkafirin. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi kuwapa mafanikio watu ambao ni makafiri. Quli ya ahla alkitabi. Sema Muhammad. Eh watu wa kitabu ni Wayahudi na Nasara. Lastum ma la shay' in hatta tuqaimu altaurata wal injila ma unsila ilaykum min rabbikum. Hamtokuwa nyinyi na dini yoyote yenye kukubaliwa na kuzingatiwa mpaka mfikie kuitekeleza hukumu za sharia ya istawarat na injili na qur'ani leo tunashakiona kutoka wenu. kwa Malawi ndipo mtakubaliwa kwamba nyinyi mna dini wala yazidanna kathira minhu ma ilaika. ilayka mwenyezi anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu kwa kweli kitawazidisha wengi miongoni mwao kitawazidisha kile ambacho umetarimshiwa wewe tu huyana na kufura wao kwa tukukiamini cho kitarimshiwa wewe wa uchupavu uovu maendeleo uovu madhamani makusudio uovu wa, wa matokeo ya mwisho wa kufura na ukafiri fala taasa ala alqawmi kwa hivyo wewe usije ukawa na majonzi ukahuzunika ukawa watu ambao ni makafiri Innal ladheena aamanu hakika walaw la yu'minu hadu na haaduu wal na wasaabi'u wa buddiya wan nota kundi katika wanasaara na wanasara. man aamana billaah yoyote atake kuwa ameamini kweli kweli miongoni mwao kwa Mwenyezi Mungu wa akhiri na siku ya mwisho wa amila salihan akafanya mazuri fala khawfun 'alayhim hakuna lakawajh bashujau juu yao min hasanun law la haw tawaffaquna lolauta laqaw husna sha laqad akhadhna mithaqa bani isra'il wanasema anasema tulikushachukua ahadi ya bani isra'il watoto ya yaqub yakua wao takuwa waaminifu wa taifu wa wenye kusadiki watume na vitabu vyao wa arsalna ilayhim rusula na ndipo tukatuma juu yao mitume mbalimbali takima tokewo kila maja rasulun bima laataha wa anfusuh kila napoaji mtume kutoka kwa Mwenzi pamoja na miongozo ambayo wao wenyewe hawaipendi miongozo hiyo nafsi zao nafsi zao pendi miongozo hiyo japo kwa haki japo kwa ni kheri juu jua ni manufaa kwao lakini hawapendi tu kwa sababu mikuja na Muhammad Farikan kadhabu kikundi kimoja cha wayahudi na wanasara, kiliua mitume hiyo hasa wayahudi wa farīqan na wengine wakawa wengine wakakadhibisha Farikan kadabu kikundi kimoja walio kadhibisha wayahudi ndio waliofanya kazi ya ku mitume pa na wengine yaktulūn na wakawa wanaiua wanaiua mitume farīqa kundi la yahudi lililioa mitume na kundi lakini nasara kadhabu walikadhibisha mitume lakini mwenye hapa katenganya asema kulama jaahum rasulun bimalatawa anfusuhum kila napoaji wao mjumbe pamoja na miongozo ambao nafsi zao hazipendi miongozo hiyo wafariqa kikundi katika wayahudi katika wa nasara kadhabu wamekadhibisha watume wafarika na wengine kutuluna wayahudi na kwa huwa Kazi ya uwaji ni kazi wa kufanya na kazi ya kukadhibisha wale fanya wana wahasibu alla takuna fitnatun na walidhani kwamba hapa kuwa lolote fahamu samu wakaziwika wa wakapofuka thumma taballahu wa alayhim kisha akapokea tauba mwenyezi Mungu juu yao thumma amuwasam kisha wakapofuka tena wakaziwika kaziwika kathirun minhum wengi tu kati wao Wallahu baseerun bima ya'malun lakini Mwenyezi Mungu anayajua yote waliokuwa naifanya Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii ya 72 ya surati Maida laqad kafara alladhina qalu wa wamekufuru wale waliosema inallahu huwa al-masih ibn maryam Wa Kristo na Nasara waliosema kwamba Isa ndiye mwana wa Maria ndiye Mungu Mungu ni Masihu mwana wa Maria. Hawa wamekufuru. Wakala al jambo la kushangaza ni kwamba yeye mwenyewe Masihi anasema, "Ya bani Israil, inna man wa yakulub. Abudu Rabbi wa Rabbukum. Mabuduni Munyezingu Mu, bwana wangu, mlezi wangu na mlezi wenu. Inna man yushrik billah, kwani anataka kuwa anamshirikisha Munyezingu, faqad haram Allah alayhi al-jannah." basi huyo ameshahara mashiwa na moyenziangu pepo pepo huyo hataisikia hata harfu yake wamaawahum jannaro na makazi yao ni moto wa jahannam wa mali zwa alimini min ansar na makafiri hawana wako nusur laqad kafara alladhina qalu inallahu thalithu thalatha moyenziangu anasema wamekufuru wale waliosema kwamba moyenziangu ni watatu katika utatu wa ma min ilahin ila allah ilahun wahid wanasema tu uongo huo wakati ukweli wa mambo hakuna Mungu isipu kwa Mungu mmoja wa illam lakini kama hatakoma kuzushiwa huo ama yakuluna kaepukana na ushushiwa na wa uongo la hasa na walio kafaroo mnhu adhabu ali itawashika makafiri hao kutoka miongoni mwao itawashika adhabu inayoumiza adhabu ya kuungua kwa moto hey, wamekuoa soso wao kiasi hicho ya tubuna ila Allah kwa nini hawatubii kwa Mwenyezi Mungu? Waastagfiruna wanaokamtaka msamaha. Wallahu ghafurur rahim. ya kuwa Mwenyezi ni msamahevu ni mrehemewo. Mala masihu ibn Maryam hakuwa masihu, masihu. wa Maryam ila rasulun qad khalat min qablihi masihu ni mjumbe akiwa miongoni mwa mijumbe ambao ameshatangulia kwa kabla yake mjumbe wa ummuhu na mama yake bibi muaminifu siddiqatu ni mwanamke muaminifu cha Mungu mkweli sifa hizo ndizo zozompa utukufu kana ya akulani tama. Raisa na mama yake walikuwa kila chakula na hakuna Mungu wanayekula kula unzur kaifana bayyinul ahayat angalia namna tunavyobainishia na dalili mburu kisha كيشوangalie tena anna yufakunana mnona bkuwa wakaidi na sababu kiasi ya chakua hawafahamu wala haelekezi hawa yale wanaambiwa katika aya na anasamu jizengu qul waambie muhammad atabuduuna min duni illahi ma la yamliku lakum dharan wala naf'a kweli yinyi mtaendelea tu kumwabudu mungu ambaye Hakumiliki ni nyinyi nafasi ya kukutieni mazara yoyote kama msipomwabudu wala nafaa wala hana uwezo yote wa kukupeni manufaa yoyote hata mkimwabudu wallahu hu as-samiu Na hali ya kuwa Mungu yeye ndo msikivu na mjuzi imtaendelea tukuabudu wa Allah kwa hana manufaa na yeye ana faida yote wala hakuna dalili yote inayothibitisha kwamba wana uwezo fulana na wanastahili kuabudiwa Mnazipeleka Mnaweza ileka imani zenu mbazo ni khulasa sahiyo zenu kwa mahala mabosipo. Kuliwaambie Muhammad. Ya ahli alkitab, Enyi watu wa kitabu, ni? la taghalu fi dinikum. Msikumu katika dini zenu. Msikumu katika dini yenu, ghair alhaqi kwa jambo lilokuasila kweli. Za kuwa bono asili sahihi kuabudiwa. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu. Msifuate mapenzi ya watu walio kushapotea min kabla abu mazo kathira Na nakisha kawapoteza wengi wadalu wakapotea ansabai sabili Wakepukana na njia iliyosawa. ambayo ni tawhid ya kumupokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake kwa dhati yake kwa upatikanifu wake kwa uwezo wake na wengi rahma zake na wengi rehema zake Mwenyezi Mungu ndio wa kumwamini hiyo njia ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ya usawa. aliyokuwa hapiti katika njia hii Kamepotea Luina kafaroo kafaru Wahakika malaanī wa makathiree wa ya bani katika watoto yaquu wa malaanī wa 'ala lisaani daawood wa 'eesa ibn Katika ka'tatawtow wa daawood na Isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kaanuu ya'tadoon la'anahūd zill washkiya kutukanan an qawwaa wammaasa na wa kaawnaa mipaka katika dini zao Kanu walikuwa laa yatanahawna 'an munkarin Hawa katazani kabisa mabaya wanayotenda. Labisa makanu ya falun. Jambo baya lokuwa kilifanya ni hilo. Taraka kathira منهم utawana wengi wao yatawallawna alladhina kafaru na na wanajisogeza sogeza kujipendekeza kwa makafiri wengi wao. Labisa maqaddamat lahum anfusuhum. Jambo baya ni lile ambalo zime watangulizia nafsi zao ansajta Allahu alayhim kwa kufanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu amewakasiria kwa sababu hiyo wa filathabihum khalidun ndani adhabu ya kudumu wao patadumu Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 86 na walau kanu yuuminuna billahi wal yanbi na law wayahudi hao au nasara wangekuwa na muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu Wa wasallam kama unzila ilayenakaamini kitabu cha Qur'ani kititacho pamoja naye matakhaduhu mawliya makafiri hao sijalifanya wanafiki hao sijalifanya makafiri hao kuwa ni wapenzi wao sijalifanya kwa mapenzi yao walakin kathiran minhum fasiqun walakin lakini kathira wengi منهم miongoni mwao fasiqun aniwajone wengi wao ni mawao latajidanna ashadan nas utawakuta wengi wa watu wabora wa watu wakavu wa watu wakaidi wa watu adawa kwa ajili ya kushikilia uhasama lilladhina amana kuwa hasimu wa ummini alyahuda utawakuta ni mayahudi Wayahudi yahudi ndio watu katika viumbe vya mwenye Mungu na binadamu wenye chuki kubwa wenye ubovu kubwa wenye uchungu uchoyo kabisa na waislam wa alladhina asharakuna wa ashrikina wa na wayahudi katika hilo wala tajidanna mawada. mawaddah na utaqaqutu watu walio sana na mapenzi Lilladhina amanu qawmini alladhina qalu inna nasara ni wale walio kusema kwamba sisi ni manasara. mwenyezi wanasema na hiyo sio bure thalika hiyo kutokana hali hiyo bi anna minhum qissisin ni kutokana kwamba katika wanasara kuna makasisi makasisi ni watu ambao wapenda ilmu, wapenda ilmu, wapenda ibada wapenda ihsani waruhubana miongoni yao maruhubana watawa Watawa ambao wamejisunga nafsi zao katika ibada tu ya Mwenyezi Mungu wa annahum na kwamba watu hao la yasakbiru hawajifany kama hawajifany wakubwa hawa utaki ukubwa Umwinyi bwenye hautake katika aya hii inaanzia na juzuu ya saba na Samu Nzengo wa idha sami'u ma unzila ila rasul makasisi hao maruhubani hao wanapokisikia kisomo kilichoteremishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tara ayunahum tafidhu minad damai utayawana macho yao yanamiminika machozi Mimma arafu kutokana na ukweli waliojua minal haki wa dunia ya pokefu mwenyezi Mungu yakulona na nasema huko machozi yanatoa kanga rabbana aman. ewe mola sisi tumeamini faktubu na maashairi tunakuomba ututhibitishe sisi katika watu wale wa ukweli. ya kweli wama nilipi litakalo tupata sisi likatupumbaza la nuamini billahi tusimwamini Mwenyezi Mungu na maajaana ya haki. Je, bila kutupumbaza sisi tusimwamini ukweli ulioletwa kutoka kwa wanatumau Mungu? Wanatamau aituingize Rabbuna. Halikuwa tunatamaya kwamba atatuingiza sisi mla wetu maakaa wa msalihiin? Peponi pamoja na watu wema. Mwenyezi Mungu anasema Subhana Taala, faathaba humu bima qalu akaathibitishia malipo yao Mwenyezi watu hawa kwa maneno hayo waliosema jannatin tajri min na haa kaathibitishia kwamba malipo yao ni pepo inapitiwa chini yake na mito khalidin fiha laba qadru kazam lanatiyake Na hayo ndiyo malipo yatenda mema walladhina kafaru wale lahum kufrun Mwenyezi Mungu wakadhabu wa kaudhabisha kwaelewa Mwenyezi Mungu pakawa kadhabisha watume wake Mwenyezi Mungu na, mwenye mwenye mwenye na patabu yake Watu hao ulaika ashabu jareem watu hao ndiyo watu wa motoni watu hao ndiyo watu wa motoni si wengine wataka kufikia hawa isipokuwa motoni ya ayuha allathina amanu mzingo anasema katika aya hii ya 86 enyi mliyoamini la tuharimu tayibati ma ahalallahu lakum msijiharamishie mazuri mazuri aliyoyahalalisha mwenyezi Mungu kwa ajili yenu wa taatadu ta'tadu wa la mumsiki ukumipaka inallahu la yuhibu al-mutadil Qani Mwenyezi Mungu hawapendi watu mipaka wakulu mima rizaka kuleni baadhi ya riziki Mwenyezi Mungu halalan tayyiban mulo uhalali na uzuri ule kwa kiasi ambacho kitusaidia mweli wako na pia zako Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun Na muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye ni Mwenyezi Mungu huyo mnamwamini. La yaakhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Katika aya hii ya 88 ya 89 ana sema Mwenyezi Mungu Enyi waislamu nyi Mwenyezi Mungu wenu anakujua ni kwamba nyinyi mnaweza kukosea kukosea mkiteleza. La yaakhidhukum Allah hata kukupatelezeni Mwenyezi Mungu bilaghawi wa viapo vya imani kum katika viapo venu. walakin yu akhidhukum bima imani, alayman lakini atakutukuliani hatua kwa kiyapo mchokifunka kwa imani ya kweli sasa kama mmetokezea kitu kama hivyo kuapa kule jambo na mkashindo kulitenda, au kuwapa kutoletenda na mkashindo kuleepoka kafaratuhu tuhu itaamu a masakin kafara viapo venyu ni kuwalesha maskini kumi. Mwalisha chakula minausatuma tutaimuna au chakula cha wastani ambacho mnakuwa mkiwalisha watoto wenu au kiswatu au mwalisha vivazi kwa bivazi vinavyoweza kuitoka bivazi nasiki kumi au tahariru rakabati au mtuma huru mugombae mtuma mpeungwana kwa nia ya kafara kila chakula kwa nia ya kafara mtuma kwa nia ya kafara nafunga na kama mkishindwa na hilo basi pemal lam yajid mutalaka hukum pata huymtum wa kum wa kumtahuru fa siyamu thalathati ayami basi afunge siku tatu thalika kafaratu imanikum hiyo ndiyo sura Ndiyo namna Ndiyo muongozo na maelekezo ya kufuta dhambi za hapo vyenu, idha halaftum pale pawapa Wahfadhu aimanakum lakini nyinyi kama waumini wa islam wa, wa, wa cha mungu What if wanaotakare mnara wa Mwenyezi Mungu ya ndeniamini zenu zihifadhini msiape tu kihola Hovyo ovyo ovyo kupuse msiape tu ovyo ovyo wa imana ya hifadhini yaminizi zenu kadhalika ybayinullahu lakum ayatihi kwa mfano huo anakubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake la anlakum tashkurun ili na nyinyi mpate kumshukuru Mwenyezi kwa ne masake rehema zake na roza Ya ayuha alladhina amanu heniambo amini Innamal khamru wal maisiru wal ansab. hakika ulevi kamari abati nasebo al azlamu kuwagawa kugawa kutumia makopa ya masanamu mitendo hiyo ridge sun ni uchafu mitendo hiyo ni mitendo ya vitendo vichafu walevin uchafu kamari uchafu baada nasibu uchafu kuapa heshima na sanamu ni uchafu mimi na mali ya shetani kutokana na vitendo vya shetani fajtanibu jeepusha ninayo kadri mwazave mwisho wazee mtumie nikutusha baina yenu uhasama na chuki tushi hayo ayimarishi hayo aychangamshe alipue fil kwa sababu ya ulevi na kamari wayasud taqumu an dhikri lillah anataka shaytani akuzuieni nyinyi kuepusha na dhikri mwizingu. mzingo kwa ni salati kuepusheni na sala fahal antum basi kwa nini hamkomi? Baha antum muntahoon kwa nini hamkome komeni komeni Mwenyezi Mungu anatutaka tukome e, kutokana na haya wa atii Allah wa atii ar-Rasul mtii ni Mwenyezi Mungu mtii mjumbe wa Mwenyezi Mungu wahadharu kueni na hadhari na maasi na ukafiri fa inta walaytum kama mtayepo mgongo. maelekezo ya mtume Mwenyezi Faalamu juweni anna ala rasulina Hakika kilichowajibu wajibu kwa mjumbe wetu Ni mubin tu ujumbe kwa uwazi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala. mwenyezi Mungu tuwafikishe imani ya kweli uturuzuku uwezo wa kukutii na kustahiki utoe na chuki na kibri نحاسك ودغنيك يا ابليس نواسته جه واك برحمرك ارحم رحيم وصل <سؤال> الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين